namo imetimia saa saba na dakika 20 katika mji wa mungu kwenye mamba wa ziwatanganika saui na saa nane na dakika 20 ni gigini na ilobi inchi karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake Serikali ya Burundi apiga marufu kutosa kwa samaki la wa ziwani ikiyaza kuaviama vya wavuvi hivina mamalaka ya kutuza wavuvi kitu chote nam mpatanishi wakitaifa wataka viunguzi kunadi mari zao Kabla ya kushika hatamu ya uunguzi na Nakatika Na katika habari za kima taifa Watu kathawa hufiwa kukwama katika jengu lopromoka Jijini Nairobi nchini Kenya Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi Mitambo inaunguzo na Francois akima Na hapa studio mimi ni Romualde niyo ya na mkaribu tina, mashirika ama vyama vya ushirika vimepigwa marufuku kutoza fitha ama sehemu ya samaki kwa wavuvi tangu novemba uh, novemba 15 mwaka huu uh, hatua hiyo imechukuliwa na waziri mkuu katika ziara yake mkuu wa nilumonge jumanehi. Ni bada ya kushudia maerezo ya nayo na kuhusia na natozo hizo. Tu mskrize anatafsua kwa kesone mze tu moize misako chama cha ushirika au shirikisho wanatoa wapi mamlaka ya kutoza pesa wakala wa serikali ni tarafa hao wengine ambao wanatoza pesa ni nani nguvu za kutoza pesa wanazitoa wapi katika katiba ya nchi pasiwe atakaye kusema chama cha ushirika au shirikisho kukusanya samaki na pesa vinasimama kuanzia leo msiskie mtu ambaye atatoza pesa wavuvi Anakusanya pesa hizo kama nani wavuvi wanatozwa pesa na utawala wa tarafa sababu pesa hiyo hurudi na kuhudumia raia. Huyo mungine ambaye anakusanya pesa hiyo anazipeleka wapi. Resiti zote hizo zinatolewa kwenye ziwa tanganyika kama lipo ya pesa zisitishu. Mamlaka ya majini inatoza pesa wavuvi kama nani. Na wakati inabajeti inapewa na serikali, inatoza pesa kama nani. Hapa nazumumzia uhishimishwaji wa sheria. Yeyote yule ambaye anatoza pesa, kinyume cha sheria, achana tabia hiyo toka leo, Gurugu hizo nisipo simama hatuwezi kuendelea. Numezumumzia pia maswala bandarini ambapo unakuta tarafa inatoza pesa na mungine anatoza pesa wakidai kuwa ni shirika. Shirika halijaudwa kwa sababu ya kutoza pesa bali jilia kusaidia raia. Shirikisho hizo zinaundwa jilia kutoza pesa au ndoza samaki baharini. Kila mtu anapaswa kula juu ya jasho yaki. Mvuvi analala baharini kwenye hatari ya baridi kisha anatoka majini na wewe unaleta ndoo aweke samaki na wewe ingia baharini ukavue samaki haukuweza kufanya hivyo mpeleke pesa ununue kama wengine hapa hapa baharini kuna mengi mtu akitaka kula hela ya raia anaunda shirika au chama cha ushirika lazima visitishwe mwenye mamlaka kutoza pesa nchini ni serikali pekee na aitha uwaziri mkuu wameagiza kupigwa tanji feza za mungano wavyama wa vya wavuvi na wauzaji wa, wa, wa samaki Zizo kuwa kwenye akounti zikidaiwa kutumiwa katika ujenzi wavyo kwenye vituo vya uvuvi Jirve ndila kubucha ameliza kuwa pesa hizo walizinyanganya watu kwa sababu ujenzi wa miundombinu ya uma unahusika na sirikari pekee. Na mpatanishi wakitaifa na akikisha kuhishimu shiria inayo mutaka kutangaza marizake katika wakati wakuanza majukumu yake na hata baada ya kuhudumu muhura wake akizungumza na wandishi wa habari jumana hii. Alipokuwa akitowa alipoti ya shuhuli alizo zitekiriza ndani ya mnyaka sita ameleza kutowepo stilio yote akisithitha umuhimu wa viongozi kufanya hivyo kwa ajili ya kudumisha utawarabora. Kufatia katiba na sheria na yorenga mpatanishi wa warundi, kipengeli cha saba chaeleza kuwa mpatanishi anajulisha miliki zake, akingia madarakani na akimaliza muhula wake. Napenda niwajulishe kwamba nilitenda kazi hiyo ni duliisha miliki zetu tangu nikaanza majukumu yetu na sasa kabla ya kumaliza jumatatu nilifika mbele ya mahakama kuu ili kutambulisha miliki zangu tunatia moyo viongozi wengine husika na jitada hiyo witendee kazi kwa sababu ni kwa lengo la kuimarisha utawara bora hakuna siri ndani yeyote anayependa kujua miliki zangu anaweza kwenda kutizama na sisi tunaweza kufafanua miliki zetu mnaelewa kuwa ni vizuri Kwamba mba yeyote afanya kazi hiyo kwa sababu ni moja wapo ya kuimarisha utawara bora Namhuyo mhuyo aliesikika likuwa mpata nisho wa kitaifa eduwa rendu imana akitafuseo kwa kiswahili ina muzetu jando die ilakoze punde tunayendelea na tarifa hii ya habari lejo isanganiru nikiboko yao nam kutoka jiji ni bujumbura tuleke mkuu ani chibi tokya mbapa barabara inayounganisha kijiji kila t Rafani rugombo na makao makuu ya mkuu a chibi tokya Inajia mashimo kufuatia mutiliko wa maji ya mvua. Laia wanaomba ukarabati waki wakiliza kuwa endapo haita tengenezwa itakwamisha safari za magari yanareke ya huko kupakia ndizi mihogo na pombe marufu rugombo. Katibu utarafa rugombo anaomba raia kufukia mashimo hayo katika misara gambo kwa kusubiri wa fadhiri changia ukarabati wa barabara hiyo. Na maswara ya umazakini na usalama ya siyo tatuliwa hutajwa kama sababu za watu kujinyonga ni ya mutalamu wa maswara ya saikolojia ambai pia anatibu watu wenye magonjwa ya hakili. Tekra veli njejima ana anapendikeza uwipu wa uchunguzi wa kina kwa familia zizo poteza wao ili kutambua vianzo harisi vya kujiuwa. Amesima hayo baada ya kulipotiwa vifo vya watu zaidi Ya ishi na watano walio jimyonga mkua ni kayanza ndani ya miaka miwili ilio pita. Na tuki e, sari ya kaskazini mwaburundi wa, na funzi wa shule ya msingi ya kabile na mazingira yake itarafana mkua ngozi wana Tulizwa nyoyo kuwa hivi karibuni watapata tena huduma ya maji safi. Ni maezo yake Afisa Idara, maji Tarafani Humo. Ni bada ya mararimiko ya wazazi wakisima maji ya bila kujua sababu za msingi. Ejide nizigimana hamefamesha kuwa maji haya kufungwa badara yake yalikauka katika chanzo cha kendani ya mlima mukinya. ametangaza kupata shirika litakalosaidia kutafuta vjanzo vingine vya maji na walimu wakuu wasiofuatilia vizuri uwalimu na hali ya kutuelewana kati yao nibadhi ya sababu zinazotarajiwa kama chanzo cha kupata matokeo hasi katika mitihani ya kitaifa kwenye shule tofauti zizopo Katani mbili zi trafana, uh, trafani Gatara mkoa wa Kayanza afisa uh, elimu mkoa humo alibainisha hayo Jumane hii katika mkutano wa viongozi wa vijiji na kata trafani humo Gavana wa mkua wa Kayanza aliwataka viongozi tawara na afisa ilimu tarafani kuitisha haraka kungamano la ilimu litakaro jumoisha wadao wote wa stekita hiyo kwa ajili ya kupea na fikla kuhusu kile wanachoweza kufanya kufanikisha kuleta mabadiliko chanya chanya. Tarifa ya Patrick Sengiumva inasoma studio na moize misako. Baadhi ya shule hizo ambazo zina soko kidole na afisa wa elimu mkwani kaanza kuwa na matokeo hasi katika mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kujiunga na awamu ya pili ya shule ya msingi ni hasa shule ya Kiwai pamoja na Kanyankuru za Mtani mbirizi Tarafani Gatara Wakati idara ya ilimu ya mkua kyanza ilipata alama sawa na asilimia tisina ambili mwaka wa shule alfumbirishina moja alfumbirishina ambili idara ya ilimu ya tarafa gatara ilipata asilimia themanini kwenye shule ya kibai wanafunzi walifaulu kwa asilimia salasina sita huku kwenye shule kanyanguru wanafunzi wakifaulu sawa na asilimia hamsina ambili Afisa wa elimu wa mkua kayanza aneleza kuwa hali hiyo inapelekea kushuka kwa matokeo kwenye ngazi ya tarafa na hata kwenye ngazi ya mkua kutokana na kushuka kwa matokeo kwenye shule hizo. Miongoni mwasababu za hali hiyo kuna tajwa wakua shule ambao haofatili vizuri wa alimu kutokana na kutolewana kuna kwa jitokeza katiao marakatha. Kwenye idara ya elimu, tarafa ni gatara wanadea kutua wasiwasi wasi, na shule za mtani mbirizi. Ambazo zina matoko hasi kufuatia tabia isiokuwa nzuri inajitokeza kati ya walimu waku pamoja na walimu ambao hawaendeshi kazi ipasavyo. Katika mkutano na viongozi tofauti, tarafa ni gatara jumannehi, remchi shahayo, gavana mkua kayanza, aliomba utawala kwa anda mkutano kabambe wa wadao ote ili kutasimini kwa pamoja jibu kususolala elimu mtani mbirizi. Habari za kima taifa. Kampara. Raisi wa Uganda yuwe Musevi ni ya watari kutoka ma taifa ya kigeni kwamba mulipuko wa ebora katika taifa hilo la Afrika mashariki utadhibitiwa. kulingana na shikila habari la uingereza BBC katika hotuba yake kwa nchi siku ya jumanne rais Msveni aibainisha kuwa watalii wa kigeni walikuwa kihaili kuweka nafasi na mikutano ya kimataifa ilikuwa inahailishwa au kuhama, kuhamishiwa katika nchi nyingine alisema janga hilo lipo ndani na visa vinavyoendelea katika wilaya vinaendelea katika wilaya 62 kati ya uh, 146 kote nchini, badi ya visa Miya moja, na kimoja, vili vjo na vifo hamsi na vitano vimerikodiwa tangu kuzuka kwa ugonjwa huo kuthibitishwa mnamu seputimba. Raisi Museveni hadisema kuwa mafanikia ya mipatikana katika kudhibiti janga hilo kwa siki kumina nane hakukuwa na kisa kicho thibitishwa katika wilaya mbende kitovu cha umulipuko huo. Buwana msivi ni halisema kuwa juhudi za kuthibiti janga hilo Zinatatizo na baadhi ya wanainchi Wanau kataa kuzingatia vikwazo vya afya usafiri wa pikipiki Unauge ulikana kama boda boda Ulikuwa ukikaidi shiria za kutotoka inje katika maeneo Yali na kusafirisha abiria badara ya mizigo peke Nailobi Wafanya kazi wa ukowaji wanasaka watu takribani kumi wengi wao wakiwa wagenzi wanaohofiwa kuwa wamekwama kwenye vifusi vya jengo lililopromoka katika mji mkuu wa Nairobi e, nchini Kenya jengo hilo la herufa 7 lilikuwa bado linaendelea kujengwa lipo hangu kwa Juma Nyarasi katika eneo la Kasarani viungani mwa mjiji mwa Gigyi kulingana na shirika la habari la uingereza BBC msimamizi anayestihamia eneo hilo mara mbili alipuzia maonyo kutoka kwa mamlaka ya kukomesha kazi za ya ujenzi kufuatia wasiwasi wasi kuhusu udhabiti waki tovuti ya habari ya nation inaripoti kuporomoka kwa majengo yanayojengwa ni njambo la kawaida katika jeje hilo na mara nyingi husababisha vifo vikosi vya dharura siku bado vipo kwenye eneo la tukio huku mashine nzito zikisogeza vibao vya nzi vya zege huku waokuaji wa kijaribu kuatafuta waliokuwa wamefukiwa kwenye vifusi. Naam kwa taarifa hii ya Nairobi kwa tarifa ya mchana leo haina cha ziada. Shukrani kwa chumba cha habari kichwa kufanikisha tarifa hii kutoka studio ilikuwa na mimi Lomwa News naye kutakia mchana mwema.